قرآن مخترم عوارد ان کو دا شیع القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جو پسن انیس سو تریسی کشوی دا جد دی دا یا ساتی اشاوا توید سنت کے سر مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلازان اس دی مینچوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر موبایل موبائل نمبر زیرو فكل شيء له آيه تدل على انه واهج كل شيء دليل دليل جمع خالق شيء ان يتنم قرار فناء ناغزان تكون اوپروں گا داغنا تیرے ویشی مخری اوروں لشو چی شیخ مووی ندگی یالنا مخوار اور خبر زپې راګې دې دنیا کې دا تیچ را ماګد کې ما توګه دې دې جوړ کړې دي او خپل منځه یو کوګ دې ګور دې شل دې کانار دې او خپل منځه ورنی جوړ کړې ما توګه مطالبه لري یا دې را برقدا بره شرک بره تاوي په طانو یبه خواندان دې لخوا دې کې کاندي دویل صبره برښتې راوی ماته کتاب په قرآننا وجود دي دي قرآن خره د وکنه نو تاسو چیرای شي په نو مشه کتابونه کې وخایي چې ګوره بابا دا هر څه را بابا تعالی دا یو څه پیرا کوي یا باثی علم له دلیل عقیو خای یا نقلی باثی د علم له پوغانو نا کې لیست نو سوبله ګمرادا چانه چرماږه کې پیدا نه نا را چې دنا قبول چاني شکول د قیامت لا استجیب که زه جواب قبول چاني شکول نو قیامت ته چلے وای اذرخان دی تر قیامت ته چلے وای اذرخان نزدیک امه پیره اذرخان কয়تا وای چاغه چل وای بيد الله نبل جائز ترامت چې دا دی اذرخان او ده سره و هم دهن اکان بنیان ده دیگه آوازنی بی خبر اکلا چپورد اکریشی مغلوقات نشین اکان بنیان ده ازرخانی دشمنان لهم شرام ده شرامدت کلو ده او دیگه خان او پیجن ازرخان ده ازرخانی او پیجن چپل ده اتا آوازی شرامدت سی دیگه ده دي دي او دیگه او یو قرآن دې لا تسمعو لاغر قرآن والغو کې ذالک جزاء وعدنا اننا چه قرآن ته غوږ الله دې او چې اویاء کرام را موږ کې غاده وليان دې شون هغه پیغمبر دې سنت دې شون ان نشانه اكو ولتر د سنت دې شون دې ښایي لوخوار بسم از اولیاء دیشون الکافرین از اپرغمبر دیشون الابتر الکافرات قرآن بندل اس نے چه سوق اولیاء تو اولیاء مدد شیداد اولیاء دیشون اکلا سوق گمراج آوچانا چرا مدد کئی پیدالنانا بل چالا آوچالا چه خبر چالا چی بولیت لطر قیامات تا آدان ایکن بندیان دعواز دینی دی بے خبر غافلون کله سمای موتاش ته و بډ بغطا تا و هم انا دواې مغا زلون قرآن وی جنا خبرږي ته دانه یې کان باندې اصل اچوله کې شیخه نشيبا نه کان باندې ان دې ګشمنان او شیب نه په باندې دې مونږ کر ما کرب ایمان تا ته چې زماره دل مدد کړه اقلا چونیتی شي پدې بنګري نو باندې د اوجاوو دښمنو آزاد موږ د بلاد زمونږه زائر کافران حفتہ چرغار زاجا زی زائر زه داوي شنو کول ور کوي چې جاني د دې په دا باندې کله چې دار اوجاوو دښمنه تبيان شي تا وازل خان ته ګمراه ته خبر دی اکلا چونسی شي پریدمه تنذرګن نوای کا فران حتا درال توویت تا چا ریتاق دجرزو درګن وای وی جوړ کوی ضرور محمد له سلام داوی زمن جوړ سره نوې کما جوړ کوی یی نو عذاب راي کی الله مال را او ادا نی را دغه کول <سؤال> را عذاب سمونه کزه درو قوم زبر عذاب مستحق تاثر درو غیلی نتاثر عذاب او کلو عذاب مصحیح کی او کلو عذاب, عذاب مصحیح کی او کلو عذاب راست کئی دیمان انشی درکو رہے او کلو عذاب درکی کلام کے ادماج دے اللہ خفو ہے پاہشی باندے تشورو کل پارے کے فاز افیدو ننوٹر تو فیدو ننو دی افاد الرجلو او الحدیث آن وقت تدے کلام دانگی تو فیر دونہ تاز سے سوائی تاز سے سو کوئی دا شرک جوار بشاہ ملے تازی کمد خبر کوئی اتازو چی کمد شرک کوئی نو اللہ بو حضر صورت ونسکن دالا فسر شیو کافیر پا اللہ حضر جواب انجمہ آزاز اکے اللہ بخنگیر میرے نو تاز ہولے سلاب کوئی تا خل کو او خبر را کو کوی دا کتاب د لانا کو فرونکو په حال دا چې ګوا یو غوا د بنینا پشان د دی په عام معنا او بون دا ممثلهمان ل را سو را کوي بعض د خل کوی ماج د دی نه یا دي چې ملکې راغ مو دا مسیغ کلامتان اونجو دیجو دان لطاییدو که و شایده شاید انه مراد حضرتی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام امدازو دیو بنی سایدو دی تا او بیان کرده یو بیان اون پیدو بنی سایدو نا پشاند دی بیان شایده بیان او منی دی دی اغل اتاسو اغلی فخواد مانم دا مسلا مانده شده اللہ توفیق نور که دارمان اتا اوائی کافران مومنان اتا کې چېرې د ایمان قران نور باندې شوي مؤمنان مون باندې دیتا کدا زه خیر خبره یم د توحید نورنګه مؤمنانو له وا مون قابلیت اوای کافرانو په حق مومنانو کې کې چېرې د ایمان قران نور باندې شوي مؤمنان مون باندې دې مزل لیتا اجلالونو له لیدې په دې قران نور یې د وروسته روان كبه كثير ديدا آيات نذكي لو كان آخيرا ذي لن نذكي واتفق أهل السنة والجماعة أن كل قول وفعل لم يصر من الصحابة فهو بدتن اتفاق كان ليه أهل السنة والجماعة كهر خبر أو هر قاب كهر صحابون نتلين وبدتن ساتين من كبوسك ساتين من منخولة دارو تو منقوله سارا شو منقوله سارا میراث منقوله یو نام یې خپل رسید دي اطلال جلال نومین واس درو له په خواني ابو خازنه کتاب رسول الله peace be upon him په ربا نیو ادا کتاب تصفيخ مناولې جو خوږه عربه چوریا څنګه ظلم وکړه ازره د مویی کی نقل رسول الله peace be upon him ته من اوسنا قبل تورا دی پیش کم دا مسلا پخوانی انبیاء مویلی گا دا مسلا پخوانو ستا بلو کم گوا دا مسلا ماتا توحی موکرا قدر مسلی دلیل اتنی مشتے اقلی دلیل مفتی بیان کم نبیش حیدہ شایدون دلیل نتلی او کتاب موسا دلیل نتلی منر الکتب السابقہ یقیننا اتسان کہ رب نمو اللہ ا دې ټکو د دې په مسئلے لا یوونه روان سالي د لومړی غوښنه چلو نه کیږي لري کوارو کګن موخه ته ګورم زموخه شناسم زموخه ته ګورم اځیګه ته ګورم یاوړ کب نه لګولاو چې ایسو دنه کې ګورم کڼور نه کېږي زور ذوست په لکه بیرنه پیرم زوی کون مستقیم کار دے نی به یره پدای نه به رمجنی دا وی جنا تان امیشوی جنا کئ ابزره ور کیشی په سبب دا کله حقوق دا الله ذکر شو نو اوس انسان کا قادیب ور کئ حقوق دو انسان من دا الله جو من حکم کرن انسان تا کومو پلاق ده شان چا گئی دره مسئله بیان کئ گرتو لگئے دلغمور زدو پتکریف اکیئی خیر پتکریف عامل زدو افصال زدو درشمیشتے آتاکے چورسی در مذہب تیار عمر تا اور اسی صلیق کارتا نوائی انسان اللہ تا خطرہ کے چی شکر کم ساد نعمت چی در لوگ اکلم پتو حید دی پوکم چی کردے پا ماں پا مورا پراس دما عمل کوم نیک چی پسند کہگی لرا او اللہ ما مشور ورده وجانا للمتقين امام اسلام کے جماع تو کے تا بو قمتا قائم مسلمانا ما بقرہ کے وعدہ کرو جدر ز دن کالا یا دو کالا ذا کلام بزا انشاءاللہ حقا کہو یہ دید ایت معنی اول فرقے حکم کرے ما انسان تا پمورا پر دے سان حملت ہو پا خیدہ گردول اے گلا مورد دو پا تکریف اور یہ شایدے پیدا کر رہے پا تکریف نوچہ مورد برداشت کر رہے لینسان کا حمل دو دو افیسال پا گیڑا گردول اور دا پا پر نو عام مانا دا کئی چپا گیڑا گردول اور پا دا پا نو جو کالا در رضا شو اشپلد میشتے کامو لدر حمل اللہ نو رضا دو صحبت اشوا امام بنفوی نا کلام کتی علا فا ذکر شی نو تیوزا لذکر شی نیو مانے یا جی ذکر شی نیو بلا مانے اس تاسی سولا اے تحقیقنا نو لدر حمل دو در ذکر دے حملت امو و گیرگر دولو مورد دو و حملو و جزی حمل نمالایت گیر گردور لی و حملو ہو معنی لازکی دردور پو گیرد او گردو او لازکی لبولے دی و حملو و فیسالو اپا لازکی لبولدو او پای پیو کولو نا بنیم کالایتی پا لازکی لبی ذکا رو گیرد حمل نمالایت حمل په خیرد کی مراد شم نو درم دلتی دا لفظ ذکر شم نو پدین زل حمل نہ مراد لاس کی غرضول حضرت مریم کی ماں یاد لسته هم اعزاز استشاہد کی انشاءاللہ پیش کوم مریم کی کلا عیسیٰ اسلام پیدا پیراشب او کون تر والا سن مریم فاتبی قومها اج نشتم راه مریم پدی بچی ز خلق قومتا زای سما نا کېته بچي راو اسټه تهمې جو چې جره کېو بچي نه تب دي سما ناشو زای تا موږ سما ناشه تا تب دي غرا د مريم په دې بچي سره کونتا تهمې جو داس کې قالو کیا مريمو لګځي ته شي ان ځه حمل دې نه لاس کي دا وو نو اوس معنی دا ده شوا فهمه لته په ګډه مور پتاږي 아이شه یې پتاږي دا وا خبره کلام ختم شو و حمل ځان دې کلام شو شوو لاس کي له بول اځ په ټیو کول دن کالږي نریضا دن کال صاحب دیشوا اځه حمل معناوم موږ لاس ځکه دې نه حمل بلکې ناغه احتیاط کې او سپاگو میاشتو که جا نور علماوی که دو کاله نو داقای پنیز ده که دو کار نه پس پایوردن نو رزا نصابیتی که حالا که جنه پای یو دره بل ناوی پنیز ده رزا صابیتنشو نو مطلق دای که داقای دی کیو که نجایز ده ایمان مونی فای چنر داقای نور سپاگمیشتی که اون رزا صابیتی نو که نکا شنو خور او دال عزیز و پنیده چه نکا ده او کم زد آغای دوکا رسید خوشکی شکر از ایمان و نیفر پنیده بانده نکا یکی نیشد آغا ده سیاق شد ای که او شکر دونیم کالا پس رضانه ثابتی گی نز ایمان و نیفر پنیده بانده دونیم پس رو رفرنه اما که جوری او تیو جنای سر نکا ہو شد او اغای پای دونیم کالا پس نمک رو نو کار نه پس نو غ خور شپنی دی مامسه انوای خور نه دا ثانی اسلام دا پا اجی کی چرادی چې حضرت ما وعده کړی ما دا چاوی چرادی خور دے نو حضرت او ته نو بیا بیا ینه وی بے اشاری ته لاړم تشکراره دیما باندې فوج شت سره راوالی قران دا مانن کی بہت امیش الدین ریکارڈٹ کرے بے ایمان غیر مقلص تو دین ریکارڈٹ کرے دی دانوے کہ امام ابو نفاق مذہب بنا بر احتیاج تھے ادوے امام ابو نفاق پر عبادات کی کم حدیث سے شکید کی مصرب راجی نا ویلا احمد نور بھی لے کم امنے عبادت یقین دار حدیث اشاره ای که ما منفقی عمل لکی این فقع نشکی زکا حدیث کی استراب دی چه دیبن عمر گوت اپترکرشو و بر آواد بلاغا قول دیبن عمر دی فیل دیبن عمر مرسون ری نو زکا فقع نشکی اشاره ران نلا دا. داری گه فقع نشکی دیر سیدو نبی چه آقا پا حدیث سعید ثابتی نغیف صلاة نوکلی پا خلاف دنور علماء تیغیدن نکلی وچه سیولی دو نورا ن آغای را مقلق خود پا دیده نا آغا را که زربوط خونه لوردی نوم چک پر کهی که شهتری نوم پیچک پوی که زربوط وردی نوم پیچک آغا غدا تمیزه و فکر چی بوله نزیمه اب آنی فهم مذب دینا بر اختیار ته مانا اوزاش بود پرتکره پگیره گرده دوله دلمورده دود پتکریف اب لوی کرده پتکریف وحملو کے دون دا تا و حملو خپل اصل کله بولدته خپلول نه پاینا دنین کال د مضبوطی اغه مورتا اصل یو تو کال تا نو نه انسان دا وای حقوق دا لاملا کای جواب وینم ازمخراف الله طاقت را کې چې شکر کوم ستای زم ما چې کړه ما تا پما باندې خپل خپل امر ته نیک پسند کېدل را اسلام کې جماولت کې خو جماولت هم سم کې چې توحید باندې مضبوطی اغیم الله بکې توبو کنتا تا ايم زو داخل کونه چې الله څنګه غردني کوي الله ما نه تابېکي دا غړي چې قبلو مونږ دینه فاوت یې کړو او تیر بشو د بذور دینه نه تجاوز تیر بشم ما افېکم مند دې بدای به معافکم ایبا وصفهم فی اسار الجن ادیبا په جنتیان کې واذریشالا چې دیشره واذشه دا او اصحای چوائی مورپرار تا تفدی تاستا یرو ایمان چه زبا بیجن ده کهشم کابلیان سلار بی کم وحیدینو ادیب بیمان پر تمیو خلقی شو اغی علماء حق پرستو ادیب بیدین دید دید دید دید پر پر بی شو او اصحای چوائی مورپرار تا افدی یرو ایمان چو با کهشم اتیرشوی دیدی دیدی پیدائی مان پا خوا اا پا خوا او دائی فریاد که اللہ تا تقرائی ملی دا سکا پر بیرا کردی خلکی ملی خلقی زمون خاندان اتباع پسرینو حباب دا من شخص خانداری نبو و تشگو شد روک ایمان را لال وعدد اللہ علیہ کیا را نوائی دے ندی دا مگر کسی را پخانو دا فازی کسی میسی اقرائی وی کم دائی دے جائلہ عقل کم دائی دے له تاسو به وډې کم ځایږي تا ته محسوس هیڅ نه پاتای نشته تا ته دا ښایي نو تاسو کوم ځای ائ استادا سويو چې ورته سم ځایږي خبر او د خپل ذات کی خبری کوي چې سم ځایږي ته له ځان نه خبر متدقع ذات څخه خبري دی د има مونې ټول منظره سره نس ته مقرره نو رسور راغې. دغه ځمانه کې مناطقه را د نشو بوزاتہ. نو دا ته خبره خبر به کوله. لکه دا راځي چې چلی. نو مناظرې نه اوس منت دا وښه نو رسور راغې. چې کیناز نو غي په اعتراض وته. چې ته دا وښه نو رسور علی خلاف دی او ته اگر یو مې نشنه نو تو زيده. و سږې وځلیا په غړ راتم کیشته پور ځکه خپل روان شو نو په دې ته خلک خوش نو خاوی په کې کېنا بیا کیشته خپل روان شو نو څنګه به راو پاگل دي په لزیرازي نیمه بوله فند فی عالم څخه خپل پیداشه چې تاسو یې داار وکنه خدای وښته نو یو کیشته په تاسو نه پور وړل را اضا طول علمانی اغارا بیتاوی تخلای سب پسپ جنی ان البیرتا تدلو علی البیت وعطسام وعثار لقدامی علی المسید فکیف عادل اشیا لا تدلو علی اللطی فی الغبیر موی تی پچوینو پلاری نووی اختیر شویره او چیز قوکل منوینو نووی نووی شویر اختیر شویره دا دور مخلقات پلوی ذات دلالت نکی چه اللهشته داړيګ دوره بیا خوښته داغه دا بیا خوښته یا ظالم دی وې قیامت نشته یعنی قتل جنا چې څه کې حساب نشته داړيک پرچار او تفصیل د ظلم دی په دنیا کې ظلم کولو چې زاد خپل نه او معارض کا څنګه ګرمن مقدمی دکلنه معارض کرے دی مامانو څو قدر منزلت چې واه او بس یې لومږه منزل د ظاهريت حداه مو بيږي چې دا غره مقدم دی دیم منځل به عرف فاسږي دصابو بيږي دايم منځل د انکار د دین نه دی دا کېږي دا جمعه ته نه دی په دې جمعه چرونځورن به سره د طریقته اخر منځل نه دی بیا لا وایي خپل اوما اذه فیاکی الله کا رچی مان را وا ده د الله رشتہ ا دا نوای دې نده دا بیان تاسو مگر څه دې دا و تاسو کې څه جوړی کړی دی دا جا تسان ثابت شو په دې زمانو کوم ان هم کانو قاصرین او مان انهم زمانو حکم سیدکی ماری زمانه تروا اوما حکم په دې لکه یقینن لیتاو نیان ایا تلون فی ممن قرخلت من قبل من الجن والنس دنبشی دایپا پدماشان کی که پوقاتی شیدی پیانو بنیاونو نا ددای دلا دارامیا دا دا دا سره شو ددای دلا معذبینو سره شو هر پا را د حلو شری ایوازونی دی اوی کی کای درجه ایواز لیکل انسانن لیکل قومن ا پرور دی الله دایتا زګا ملونو دی په دننه د بزګیو نشي آیا شي کافران په دوځه څوکوي هم د استفام موجوده ا ازاتون طیباتکم یو له تاسو خوښه شاله سورۃ توبه کې مده آیت را خپل امانې میں کړي و چې کله دلته کې هم د استفام مقدر شي معنا ولري شي ا یو رو تاسو قل خوش تاسو هغه خوش آلائی چوئی تاسو قل خوش آلائی و من ام من يقول ربنا تنافق بنها حسنتا وما له فالآخرت من خلاق بازو قل خل خوش آلائی تو ای بات گل دا کہ اقا خوش آلائی قرآن دا،, دا او حمزر از حال تم توبیش تے سر یا اا سات ته تا شو له اخری خوشاله ازه تم طيبات سون له تاسو پري خوشاله لړۍ په خوشاله کولو تاسو پري خوشاله دنیا کې غثي یا یو تاسو پري خوشاله په دنیا کې افایده هم پاره رسته و ننل سزا درکو هیڅ تاسو آزاد نبی علیہ السلام لڑا پو پوزیو آلوان حضرت عمر رہا رہے احنا حضرت پاچھے نبی علیہ السلام پڑو پا شاہ کیسر کڑے فا اگ رو رکھت ہے نا ہو دہا حضرت عمر سید اوک گوڑا کشوئے نبی علیہ السلام مرتے ومرولی دے پا جو آشوئے فیہا کسراو قیسر کسراو قیسر کفار تو گوڑا بخمن کی پراتی دی. امن تعالو سلیمان نے اغاثہ طاقتون نشتے حضرت عمر اولاد عجلت لم طیبات ہم زغے خوش علیہ اللہ ضرور ہوئی اعظم خوش علیہ اللہ پھر تقسیم ہوئی منیم را کو لکھی خدا ز فلا احسان دے تجا گئی لذرو کی دی اثر تو طیبات کو یوڑے خوش علیہ پہلے تو دنیا کے فائدہ پہ اور من دې صداهر کوئی هیتاشا آزاد ذلت په سبب دا اے چاو کې کینیا کې قرآن پس پک بیرونه فل تاسو دنیا کې قرآن ناسو کیوی بغیر الک بلا حق او تاسو بیا کې دې تا تفسیري موجي حوی تمکین و توي پس او په صدا دا اے چې تاسو کې د حکم د خدای ترتیب مسلې ته دله بیان شو اوس اصل مسله دایوی پسند کې دې یادته جواب یا چا اگر قوم راځین نو یوځای ځین نو یوځای ځین د قوم نا چې اوږد له اسلام یو له ټول قوم بلاقات په شغل جواتان کې عامل شغوره اته تی تی جو ام بیا مکه ارسکو په دې مسئلے دایوی رول چې بيد الله نه بل مرامه ده کوي اټولن بیا قضیه شو تي باعدت مو کئی بی دلنا نا یریگم پتازبان دید عذاب درده لوهیر یونس کے عود کے اندارات لهم تی با غیر بل مرا مدد کوئی قطاس بل مرا مدد کو نقعب عذاب در کئی خواب و سزا در کئی حر پیغمبر خلقو میں رولده لید قالونو وئی قوم سراغل امونتا جوار امون للا لقبلو درگاونون آن آدم امجا تروا تا ما ترنور صدق و اید افیران پیدا دید پارا گردی که مجدی ناری اید افیران چواری مونگلالا تکلالی اونا نراؤل مونتا داد که ریم پاییی که درشتنونا نوی پیغمبر با وخ دعذاب اللہ زغردی سورتی نوز کمان انما الغیب مانا کروا تانا تا پوس پید موجدی قل انما الغیب للہ انبیان وی انما العلم و انداللہ دا یوم آنالا دعوی رو دو یہاو معناه را وقت محطه نیسته حضرت وزیده محتوی وقت محطه نیسته او رسول رو تا اوو عواج تلپه لگرشم رکنون رو تا اوو نمتاد قمنا پوها نوار کرای جودی دیدی عذاب لارا آرزان وریاد عذاب را برانشو پشکل وریاد اماکی راو گون که او تدهی الگاردولارا چه اوز بالگاری جرپت کراشی وریاد با بارانوکی او با قصدی الغادی دکترشی مستقبل دی تین مقامات براشی دک دک زده کنده بدای لوشی دوی دی داغه درالا مبولی پمون الله وینا بلکه دا آزاد دی چې تلوارم کو په دی اده کې با با دے چې دې کې را بدلنا کریشت دیو طرف نه ریا کی هغه څلو طرف نه اریه دیو طرف نه دا نه دی بعد تیز راڑی دا عذاب دا سو برا بعد غصه آزا عذاب راڑی بعد دیت و دیت که عذاب درناک خلاک و حکم دراب نسو دیت چینلی دیشم مگر دائی نید دیت را اخلاس اکلو غرقلی سنن آلتا چې زرائی اتنویتا ملال چی رمین ندانگی را اخلاس که ادا چه دل کلو مزدق ناون کلو مزدق زراز را اکلو ریچی تاس اغزای نه رنگ پاتې شو دانګم ذراو کومې زمينه ته اتاټي غانو کې ویلار تا دین کې څینتا سلو درکنه نه ده کې مکنا هم قدرت مې ورکړو تنظیم مې ورکړو اغه یې مې د حمل دولت مې ورکړو یی څونه مې ورکړو ان چې ما پادین کې ان ما ما ماکنا کوم فیه تاسو له مې راځي ته قوت د دولت بچ نشو کوته دولت کار نشي کولی کسره اوسون خلک باندې وایو او که چې ټول جمعي شو ټول کار نشي دا لګ لګ کوي نو کار نو دوی ونه لګ لري کوي نو مو وای لګ دې دا سه دوکا دل لري کوي تاسو کي اجازه مې وکه دې ته پاه کې چې ما تاسو له ځانه لر کې پاهي اگر درمید دیلر را وگونه هسترگی از رونک سرگیدنه چی پاکرمید نفایده امر رسول دیتا وگونه دیده ویده در لح کتاب انا سرگیده کتاب انا درمیده دیده چی کتاب اصفاده امر رسوله نور از رفایده ورکلا نو قایده دارنگی درخط کافر درخط برو سرګې چې نه چر د غويسته غوینېشته ضرورت د غوینېشته ته چې هغه تا وایې وینی نظر کې راشي خو نو وقا پر کتاب نه دیږي ولیکن دی. فهم د قران نشي لسانن فتان نسخن ونسن جنانه فلم یت الا سوره الله مودمي د انسان کو زړه او جواب دي چې پوزر کوشي په جواب دا لا کې راغولي ولم یې په ايله سوره الله مې زمي نو کوخه دا وای سره مشته دا کوخه سره مشته نن څنګه ته پیدا وانه ورته معلومه ده چې څو لري په قران نفيږي ناګدا ajan نه وندې هغه خپل فان نه کار نه غسه فاجو نو ولا انا نظر گوگنو دائی انا سرگو انا اس زکا چنطال گو پایتون لاللہ انا دل شپ دائی آواج چیزی ٹوگی کولے اتاقید چا کردی مانا چاستی اپیر اتا ذولت کولو ناک دا چاستی اپیر ملکو گورے کباشو دائی اچلو منگایتونا خامقا چیزی واپسی دلائل خیم چیزی اقبل عقیدت شرک پیدی فلاولا ما سبق بان کفی نولی امدازنو کو دعا دیانو آقسانو چنیولیو یعنی اولی امدازنو کو اگنی کانو بندیانو چی دینا مدد کول بیدار لانا فلاولانا سروم الَّذید اتخذو ملیون اللہی او قربانان سرده مفهول زیم بے دی اتخذو و اتخذو نیولیو بیدار لانا نیولیو د فرض ذی زکات روا تقربو بێمل الله دل دې پای یو دې چې دې سایک موږ الله ته د فرض د فرض روا تقربو بێمل الله او ویلې ها اولائی شفحانا الله او قربانا حال مفول ثانی نہیں صحیحی اس مانا صحیح شوا اولئے انداز انہوں کرتے دی ہوا مددگارانو چنیلیو پدا سے حال کے ایچے دی نہیں دی تو ان کی دی مونگ اللہ تا دی مونگ اللہ تا نہیں خلکو مفول ثانی لے تخضیم ایج دی بدل ویرے لیکن لا مانا فاسد ہے او علی چند بدر جی مانابا څنګه صح دی یو باندې لښو نیو دیو پیدا نن आले ها د پاردی کا ت्याने आले ها دا معنا ورنسته نیو دیو دیکت یانه आले آن داو زه کی نو قربانن حاضر من نه دارا فلاولا نسرومن الذین تقدموا من دون الله آلاتن قربانن اوله اندازونو کړی دی آهل چدې نیولو حاجت روا پداه سال کې چې دینګنې دې کوي حال اکونی هم متقربین ال الله ولې دای ل دې عاجان اندادونک آیل کو چې نیولو دې اغل را حاجت روا دني دې خالد پارا تقربن پداه سال کې چې منګنې دې کوي با الله تعالی تقرب مفهم لو من د پارګه نيځک یموں زاین مмун انی شو مмун فراتنی دی شو دا قربین حال کې چې متقربینو خدای تعالی کا اني وځي بيد الله تعالی نه आले ها حال کې چې متقربینو زانجه کو په سبب دې الله تعالی کا قربانن حاله کوي متقربین دین تل الله اني بید بيد الله نه پداسيال کي چې داني دې کو پري شر الله تا چې داي مونږ دې دې پاري چمغ راځي ني دي شه دانه چې دې علي ادي حال الهتن حالکان متقذدين بهم ال الله نيورو دې الله لرا غير الله لرا حاجت روا حاجت روا پداسيال کي چې مونږان دې کې دن کې و په سبب دې چې داي مونږو نيول مان نيلم مساره مونږان دې کې دن کې الله تا الله ته ان مفریصانی اسے کیگی کی یا بدل اصل مایہ دا سوال اللہ نصرالم الذین اتغزو من دون اللہ علیۃ قربان ان ولی انداز نو تے آدانو او کسانو چنیو لیا آدانو حال کے جمنگن ذکی دن کیو فدای سر اللہ تا فدای سبب سر من اللہ تا بل ذلوانم بلکہ روش ذذیمداد بلکه روح شو د دې دایره د دېوالی دای خو دایمونی دې کله لا تا اغای دې د تقارض نه روح مونی شو نه دې کوله ځل خنجران موږ نه نیو پږه بل زلوانو بلکه روح شو د دې نار د نه زېګيږي کتنست په څه ته واجب شي هغه زوري حاکم ثقاه مقامهم ثقاه ورته ومانه په څه راځه کچای کی لاره مانو دې مزل کې سره مې پیښ او کې او رخصه زه به نن څه مې بل زلو انهم زه تقرب علی رخصه مې دا دا دې ایم کې دې ماغه تا نیولې شتانه را دې شي کې لوي زانه مانو دې لمس تا را استاان ناغه من تنسي روپ وشي پته <laughs> اگلی زپر کی سیم بے مزخہ برنکی زتانی ملے ماں زپر کی سیم آرے زمان تماکو کاروبار با انگلان اکو زمان کلی انگلان دیت چالا نو آگئی تماکو اگر سے او کالے نو دا ای پورنا دا گمروی اندوی او سیدار گوڑی چا خرسن آگل ای وقت پاکیوالی اگر پسپویدنہ بیا خړو ته ډېر لوی سیټ راغله دې لوی دولته راوړې تمه کوه اصلي نو دا راي نه بلات چې سوداګر یو څه پیسې من فیصله نو زه یو څه سیټ نه تاسو ته کوم نو نو ته به 200 پیسې نه اخني څه کیاسې نه پرېښکړې وروې مې کیه هم نه مې نه کی پتاهاره زه څه کوې جماعه نو زئی بلړ ويره نه کې څه خوشاله نه آغا با یہ سب ہوئے گا ما آنو دو روپے بے کمی کے میکی بھی سمجھنے آغا مینو کی پاتا ہے تاز مدد کرائے ما کہ ما بنیدی کے مینو کی پاتا ہے مینو کی پاتا ہے آج درہ ایپور شیخ تینیولے دارا لانے با منی دے کئی آغا تو سپاتا ہے خام اقا پہ زور ریزان لے درگانیولے دار کی پاتا آغا تو آغا سپاتا ہے <IDOR> چیتو ایمانیوری دا منستارا اگه تو سپا تا بل ذلوانا روک شد رئینا اگه تو سپا تا دا بل ذلوانا هم اداز دی دروغو ذالکا دانیول پاردن زیکت دادی سو دروغ جور کریو ذانه سو کسی جوڑی کری دی ذانه سو دروغ ذانه جور کری اگه ذانه بل ذلوانا ركسو تحينا وغالق افقهم ودارده يدروغو مشرقان وطلق دروغ بيمان جلد کرده چلو ولینه يوري جمعوني سايد چلو ولینه يوري جزم قامت اتكام چلو ولینه يوري جزم ادارم خدا طلق الشرق والإفق ذالك الشرق والإفق داستار ذا شرق دروغ دي بخدا ركس صحق دروغ دي اما كانو يفترون دارده دا زه وروغ او سې چې جوړ کړې جوړ کړې ار چې جوړ کړې دا تکو یاواره دا سترګ بابا لري دا تبري دا ر دې هو ټکو لري مې بازار کې کوم دا تکه یاړه تا کړه ور گئی نا شکر ور گئی دا ای هاذې ځای راځو ذالک ایتون دا درګه دا درو ورځې درګه دا اذنیدی سبا ذلوانهم قران او قران وايي حاضر وسن حاضر درګه ایک ادا ایکو زروان درګا ته سورۃ اکرم شر نو تغیب ال قران دا مسره قران بیانې نو قران تضیق ور کوي یا کای تا یو درل کې چګو کې هغه د قران ته هغه چې بیان شام چې کله شیطانان بره بند شو نو مشر شیطان ورته په دنیا کې وګرځي نه کار شي د دې شام د اسیدو کې جنات هغه ته ته هم حواله کا د ارمان څورټوي مقام ازما مدینه منوره تاسو ورته راځه چې جو شروع وي انورته نوراله کې نور نو ته یې میوړل د دې د اسلام قران روستا. اوځه تاسو په پښتو نقله او مکان دا د اپ قرآن لوستا نو قرآن کې دا مسळा اېزو هیله کار انو سماي دغه فرمیږي نو تا تا وایته یو چې قرآن وایي قالو آمنا به وانن شکا دبدنا هدا مونږه قرآن سره منله وکانې ټول سفیونه ان الله وزنګ په شکو بېمانه دروږي په خ라이 ګروسته لدیو چې دا ذمہ دار دي موږ یو ناشنا مسله اورېدل چې په ټوله دنیا کې غنیشته وې هر ځای ځان لا درګه مفرک لري دا 인ګانو کرشن مہراج او جاپان دزمت هارون اګه منګونو حضرت عیسیٰ وزر عليهم السلام ارسال زمانا او دیوائی چرا ٹھولی غلطی دی سامینا قرآنانا جبان مونکو ناشنگی تا باورد بی دل رکی ذکر دیب قرآن مضمونی ذکر کردی یاد که چرا اولو دنگتا تا یو دل رکیانانا چه غوی چه خود قرآن تا نوی کرا چه حذر دیب قرآن تا نویلی چپ اسی اویلی دی که شنو که گره ازما پرین ڈتا ڈتا ڈتا نظر که خریخ بندیگی نکنه بات پک گراگلیدی نو تا تنوزی نو بر ایسی دانویی که و قرارت شروع دی پکرا رکی نی نده بیتوی مکی شا رسو شا کی نم آقا دی دا دی نو هر کلات چه بیان کهشی قرآن نو هاوڑی تو پر قوم تیره ان کی مسلح اومن الله او آده اکرا چه مون با قومی یا چې تا ته ډېر دی کولی زعم خبرهونه د ولا پذیل کې مزاق کوي تا ته یې ابلوی یاره نن یې د دې ابلوی یاره ما ته کوم بدزره دی وکي ودلته سره بچي چدان مزاق شا. غلی کته منافقت وکولې تا چېر نشي کولې تاره په زنه کولې نو سار بایته وقانت ما خبره زو په دې چسان ښای په کړه دوته نو خبري کولی ادا سسې کوي وي زمما کوي کوي وللا فېژن په ثاره یې تا ویلا زر سره دا سره دا ماته جولا ګان ناصیخ لا او زه خبرو کوم نو جولاو یالني غوډه ریسپکت تاسو له جولاتو په اوګلو یې نه دي زولې ریسپکت تاسو غلط یې فټو او څېډه پرته څه کې نشه چې کنه تا مناققه نه کرے جماعت ته نه کمزورې کرے یو زیمہ میدان کسنگی خطاب بیمانی کرے وہاں سید پھٹ کرے نتیم مصداف خود گرزے رہے دارنگے تام اداحنت کرو نتیم مصداف شو ماں خود دارنیٹے تے خطاب زین کے خل مزداد پتلے لاک خستاز تاگیرینی ٹوڑا دوڑا کے تا تا بگرد دے اگر زمانی میرے سوئے نا اگر زالیمہ ماں تا بگرد دے کلے شیر کا بیراد رد کونو ماں مصداف گرنے او با کسی دی تیو صریق چوکلی را ویسای تاته تا تانزل کول ویسا دیو پرتا ویسا کول ویسا دا شید ویابی چی کون نماؤ ری دو وینا ویسا تا چوکر ماؤ ری دو ویسا تانزل کتاو پرام نگردی زیادم لا ماتشا دا شید دام دی دیلاری شاگی داران بارتا وی چی سید تا تا دا وی انا دیو او کنزی میس ما زانه کې دې میساج نه مغزنوم هغه ته پلا وړم زانه یې وګوره بدر اجازه ته به ثائق په سره په پښپښه عمر است که دیولي وېره به زمونه برزګ نه کوي ټول ماته وايي نه زانه میساج غانځه مونږ دې تاوي هر کله بیان نو وخت په کونته رونکی نوې اګه نا واه من کتاب دراګل شي پر استه موسي زکا یهودو کمازدو یا چونکہ تورات دینر اقوامی کتاب و پده مسارا دا حق علا رسمی اقوامی مگا عجیبه دا یه تبم دفیرین افرکم نی وطن تا چلار چین بابا تب آئی آ بابا عجیبه کتاب نو آوری دا کتاب نو آوری چه بہترین کتاب نو آوری دا کتاب یهدی الالحق بیان کئی حق تا بیان کئی پترق لارنیغی بابا جی با کتاب مو آو رئی احضر توحید مسئلہ مو آو رئی دا دلائی رحم دلائی مانا میند رکھا احضر شو بار اگر طول مو آو رئی دا او اجداؤ خود مشکانو شو بیوکانا سی چکل وقالو قلوبنا فی اکننت سلامي فض الله مخلصين للدين وقال ربكم دوني اسجد لكم ادا مساله حق <تصفيق> ورسول جل فرعون دربار کے اعظم علیہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون موسى اجر حق فرسویل اور تیری ذخر عذاب برشی مساله دعوا فض الله مخلصين للدين مسلہ دا وا وقار رب کوم دونی اساجب لکو کتاب کوا چې عزیز العلیم علی ګلله رافره جام قابلیت جگړه بدی مسله کې نه کای مګر نو کفار ا تباب هي پشان اچھا چې دا کتابونه نفرتیز عرش له دوا کې اغلا پلان نه سجله اولاد لا او هوې دی کتاب دی وی دا شي کتاب نو بابا تا هم فرشتو دواګانې کولی زړه لري ګل فذي تعظيم پولیس زړه لري ګل ادي په کتاب نو اوري مساله په کې دا وا فذ الله مجلسين له الدين مساله دا يا الله رمضان کې کسا حيات بیا په دې مساله می شوباته اوري دا له کومه خلک څخه کې باځه خلک شوبکې وقالو قلوب رافيہ کنت وای ژذم پر دې کې غلاس کېږي مګا کله په یو بابا داونو راځي کابل بشي وای بچي وی خيرات چې زه به پوښم ازنه کوفار غنځدار وای چې بچي زما اس بډایم څه به پوښم نو وای دا وای چې به شه ډیر خران سو کو نڅي زه کوې کرم زه څه غویاونه یې بابا جان دا وای نه کی ګوره چې کنه ته غره نه وقالو قلوبنا فیا وفی آزاننا وفران اصلا چدا کن د دفعیده خبر کو خواه بے زمان ما شما انجی ردار ما کن ردار کتن یو کن یو کتن کنهای تاو او کنو نو ده کتنهای تاو او منی ویسانگا ما رو دمی ما را شی بچو سریم را چدا رکم چاکم کنو نگمکه راگ ما یو کن کنهای څنه بابا دغه کوم کوټن شي او کې اذان وکړم در شيطان بابا ځکه زه دارم چې کولې مو کوټن کوټن نو په وایې کله ته تایې وي ضروري به وګي نو آو آوای اجګره ته تای وي بابا دا خبره سمون اورم بچي آی کوټن کون کو ٹرن لیسے وفی آزانینا وفرن ومن بیانیا و بینگا حجاب دعوان وائد چھپا بچیا سابا خبرنا پوئیگام وائے آو بچیا دیو کور بندیانو دیو نکاو لادیو انما انا بشرو مسلکم جواب ما تا مسلشو انما الاغکم الاغوائد ابیا پا دی و بشارات بیا دیم شباوا یرا خلک می بابار اغلو او فرایکه شنه قوبای غستوا ان سایرا دنی غستوا کو فرا خلاص فروم د ماری قوبای بابا داون وای وقیدنا لهم قرانا قران کېوی شیطان می پونسلت کړي او شیطان دا خبر کیست کای بابا قران اورا اصله چې قران داوري که قران لو سېشي نو غوړد کې دا اسنه چې غوښه غره مقلد چې نه زبونه نه ها واه به چې قران اوره قران الله رحم کوي وقالو لا تسمو لهذا القران غيب وې ماوي قران ا دې بار خو بار دې مشيب نه ورود الله ور هم وي ور زه ا دې پاتره کې بار موشکاله نه وی دیوې دی بیا مشکل مناورم زہ دیم دیم شو واه و عربی پیغمبر اجمی عربی اکیتاب دی اجمی کوم تاسې کړي نو بیا به وی چې ځان له جوړ در تمام پشتو بیان در تمام مجم جما چې د پخې کتاب وامه زلال کتاب در تمام یو زلغه بابا یو زرم راغلو کپیا د زړه ټولې مسلې دیاں کوم نو توه ماته کې کندو را برشه راک ننده ته څه درا لاما نه کوم د محمد صلی الله علیه وسلم دی واغور دا ګیرم بیا کین زمې دا صدا خبر ته بچنه وکې په خوا چننه کې چکه وې زغاری کوي وی الیک ویل الین من قبلک الله ولذین اکیم همیشا د نړۍ کې هر پیغمبر بچے با خلق کیوئی رہ رسی کی لوید آنا خلق وئی کتابوں کشتے جواب وما قلقتم فیہم انسین فحکموئی اللہ رفا بابا کتاب کی گورو قرآن کے اللہ وئی یو اللہ را مدد کی وئی وئی نا انبیاء وئی شرحالکو من الدینی مہا صحابین وان دا نا اوتم نبش من دانو یو د خلایه زودی سوال به رسی ولا الکلذین من دون شغا وا داردی بغیر دان له رسول فورتند یی سبا چه ستاول هوتی یومل ایدر دی مولان ان مولان شان نام بابا انو لسم بچی دا ټول خلکه مشران د فایو وقی داملا سے اګه دا موږ چې وکول نو اوی دا ته ویلو جواب سمجه انګه ال شرعیه مننه فتبیعا موږ ته دین دا ورګ الله د دین تابې شانو خلق د دین چا وی منو او چې خلق تابې نیو موږ یې نمنه او دا یو له سم دي کی وای دین هغه چې الله بیان کړي او یا رسول فلولا نسعو من الذين تغذوا من لله قرباننا لعل ولند ازلته تا دانو اكل کو چنولو دیمل ګران فدا سه حال کې چې موږ پهتون کې دي نه دې کوي بل ذلون فذنا دار دې درو د دارونو تلین ادا درو به وي هاو امی وسابا پرد شوبا اپ ایس با ته توږي یا له څنګه لګی څه په پاڅښه تا اوسم څه پاڅښه وی وینځي دا څه ده زړی سافته شواتلره لا مبارکیا ایس مبارکې نه فد نه چې سم نيشي ناغه د پای پواله عظیم سره تاریخ وی نو کلا چا دې شي کنه نو چف کې دیتا نو ګر دې په کی never contraize lew soqat ufli nun wala rolaishe dikar wa jaw da noi tina bai masalla ye ki ub urase nu yadebe che gora da kart che da shirke che kon ta urase de no ta bai che che man ko yi chalat sunnat man ko yi rumba khabara masar wada u kai che khilaf to quran o ولاو علاقو می منځرین زمولانه زم ما غره زمون دریم زه راول کیما تاسو په کوم معشو کې تخت شوئ د شیګو به دا نو زه الله را غريم چې زه تاسو هروم زه خوشاله نیمه غله دا درد خوشاله نه لري دا درد خفغان او بچي زوره تاسو داوم چې دان بچي د او ګناونه نه حتی الله پاکي گرفتاري کوي دا دار د ف انھا دار مزرته وبلاء لا دار مزرته دا دار د تکلیف د مصیبت دی دا دار د خوشاله نه دی جزو خوشالي حکم زمون ذر غلم من کړه دې کارو دی د شردي د برابرتی د رسندي د فست دی نو زمون ذر غلم قالو نو دې جناتو آئے قومت منگا واقعی من کتاب جنارے گلے شوئے پس موسیٰ علیہ السلام باباسترلہ ماں یہ کتاب میں اولی دیو چی اللہ زمین پیغمبر لے ورکرہو پس موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سورات ورکرہو تبا خبر شوئے وہ زمین پیغمبر لے کتاب ورکرہو رشتنے کے ان کے داغی مسئل ہو چی مجھے دنوں ابیان کو حق تا اللہ ماں کتاب ورکرہو اپا ترازلای بابا ټول مرچ موږ موږ کې یو جنہ سورت المستقیم ماغه کتاب الله او کنه لا نه را پروت تا کی هم موږ ته کالو تل موږ المستقیم د الله کتابو موږ ننلو موږ سورت المستقیم واوری سما دار زکر بابا ورچی دا اے کوم زموږه او منهي د بدلن دا الله دای الله دای یو یعنی شه دا یالله کلام د جنات دی یا کلام د الله دی ا قوم زمونګه هم نه دا اللہ داو, داو تون کی په طرف د الله دانه چې ته جن پیدا کیناله بځی نه یو وای زبیاں کوم څوک ما سره یې زموږ شرط تاغه شدا ګرد نه راشي نو مې څه ممشره یې په توبه دای الله څه د قران ته سنت ته دانا چه توابن ستاغرا بلی دائی اللہ دانا چه دائی الوٹ دائی الدنیا دائی الچاندہ دائی اللہ دیو جنب پیغمبر دائی دے او ملکی چه سڑے کارکی نغا بازانتا دائی وئی امیر بنوئی دائی بازانتا وئی دی ذر دے مسئلے دعوت پیشکون ایمان را ری پا اللہ باندے دائی دے دیم و آمینو بے ایمانا رئی پدی باندی نبخ نبوکی تاستا جرونه صرف ما سرو بنا نسی جرونه موافقی اپنا در کئی تاغولات عذاب درناک او عذاب راضی نزا غی عذاب اللہ با ویجرکم اپنا در کئی عذاب درناک اغموکی عذاب درناک شده غینا مبچی اللہ با دورنا خلاس یاغفرلکم من ذنوبکم ویجیرکم من عذاب النلیم امام ابویفا په دې خلاف ده چې جنات ولر اجر د جنات شته او کینسته نو امام ابویفا قرآن کې د جنت ذکر کوله نو نه جات ویل جنت نه دی نو کله به زور نه بچی فراب شي ذکر نشه راغی انو خلک جه به سچ شری نه جنا تم ولا شې دیما شې ریتیات کي دي پرانندا ما ديږي دغه بيان دی جنا چې جنا ته ولتوي اي قومه زمونږه او منهي جنا ته وي او منهي خبره دا چا چالا د خلکابلي ايمنه لري ته ته خبره پدې ځای بخن وږي تاسو سوجرونه وایجركم ابج بكی تاغلا دادا کرنا جنا تقیر کین مزې ته کې نه دا معلوميږي چې غواړې آزاد نووکه خناغې شي او انسان کي لري دا به د قسمه موجيم کي لري او جانن تار کاوي او چې کوم محسن دې نیکي او توحید کي نه غلبې نه ترسېږي هغه ازوته یو نه مني چې دایده غواړې موږ یې کمزور کړو ان کې الله او دنيای کې انوې درار بې ځانانه مرادګاران هغه سره چې دایي الله یو سره دعوت تشکیه ده توحید سنت او ده نمانی نو نبای اغلا اندازیان گردی بحیران ادا کسان دی و ظلال مبین قرآن چر طورتا یاد ده وی نور را اغوارو علاکه نور که دعوما نخودی را خدا او کوی نمانو ناغیل خدا ازابه لیمونگا غسکو لنده خبره زخبله مساله بیانون کل جماعت تا امرگوری تیارون نو کپل را اغوی موسر یومن خودی را نبی سلام دو من ذنی او لیا نبیذ لرا بیران نما خدای و زی اندا جنې نومغوځي د جماعت نه کری نو تاسو اخوا تا کوي ته تا یو لا کوي نو قران او سنت د الله کوي کله یې شهره پرسیږي کلمه راي ا کله ولا کیدا کله قران کلمه ولځه قرای وې نه ادا کسان چې د ذایل لا سره نشو چې وسري جماعت دین لجو چې موږ به د قران او سنت دعوت ورکوي او دې شي شامن نشو نو دلال نشه بدلنن نه مرګره ان الله بنشته ادهره ضلال المبین اولائکا دا چې یو ځای نشه تعیذ ذایل لا نو څو اولائکا فی ضلال المبین نو کسان دي پا زلالی موگی انکی وائی پاکی مور را گوله ده نتا غیر کور مالی که منینا در اویتا غیر آنطالا زیر سر را جماعت که نپلی دم کرایشی ام زبایی ستا توبا میتند مندودا ستا خلاف کرده او در اوی را غارویه وی خانه ارتای مالا نتکای جوڑا که نتا پوضا که چه چه تیزان ارتای نتکای ارتای ارتای ارتای ارتای ارتا دغه ماړه نه کې جوړه کا او دا غره خديزر نه پوزه پری کوله څنګه نه کوي مې زغ غالي چاره ګورم پری کوله ښه لندې نه تلانه کوي تې ممبر کې داخله پری کول مونږه سره مونږه دا چې فرندس کې اوسه دي جماعت خلاف کوي سستی کوي دزایله خلاف کوي مونږه څه نه کوي منگتِ پوضا پر گو ترا اورتا مستقای گواری نوی دائی اللہ آغادات دے چی پیدا کری دی اسمان نموزمان کے انہو دے ستویشوئے پیدا اشتے دائی انہو قادر چی پیدا کی جن دی مرید الله چی دا مخلوقاتِ اول پیدا کرو ہوا احوان علی سرطرون کتاب پیدا حیعی آیا ابوالالا ماری دا مشہور نحوی حجاج حکم کرو چگر افتاری کلی واجی نو دیر پٹشو نو چیرے پٹشو نو یوزای کی ہو او دې پدی کی سوچ کو چیرے آیتو ہوا مکا آیتو ہوا فا آیتو آیتو کس فرق دی نو خود اپنار تیرے دا ناغی آیتو من ہو نا آیتو آیتو فرق دیو نو ابول اللہ غیشکال ذایل اجی کی کیا کہوں کو اجاج مشع نو بلا لا وای ذنپ پیووم چې زبکه م خبرې له شو یا ف دعایۃ ذات کې مشکو صدا ایت و هم کا ایت و اجی محجات خوشاله شو یو لفظ باندې یا یا آیا ایا ته 범يستې کا ایا ته زستې شم اني زه سېکه الله په پیراشتې دی عالم ي او ان الله بقادرين ني ني الله قدرت والے دېږي به کې موږ به شک دې ما غا لا جمهوريت دي کوي نبي قیامت شي قائمولې او الله چې مرجندي کوي نو غستا هند دې شي کولې کتاب ملګرونی سر ابرحا ي دراجي سر اللہ پانچی دے پہ قضا توالا آیا کہا راست چپیش بشی کافر پدودا نو بہلی جی دیتا نو بہلی جا دودا خرشتیا تا تو دنیا کی خلاف کرو تاوی قیمت کل رے تاوی بیجن دن کل رے تاوی بل مددگاستے جا کہا راست چپیش بشی کافر پدودا خمان دے نو بہلی اللہ نو بہلی جا دودا خرشتیا جہنم تا دنیا کی رضی تکزیب کو نو بہلی مقذبات دار اشتیاریو سنیم نظر دار اشتیاریو نبوئی دی بے شکاو قسمی دی پراب قسمم وقورا بے شک دار اشتیاریو قال او بی اللہ وزکر یاداب تاسو انکار کرو انکار کرو یو اللہم حاجت روانا گانا انکارم کرو فضل اللہ مقدشین الاودین انکارم کرو وقال رب کم دونی استجب لکون اللہ رویو <coughs> ما پیرا کیجنف. نو تاسو انکار کرو چې تبویلی شیو اللہ را مدد کا نو تا جن انکار کرو او بلا جواب د قادرون دے علیہ سننف ہوا نو بلا ایجاب ثابت کرو تکاو که ما قیدلی انکارو بے شکا قالا او بوی اللہ او زکی عذاب قالو بلا او بوی بے اللہ بوی نوم زقادر وی خوادرین قسم میری پر اب منگا پزاکتا اللہ قسم کنی قسم میری پر اب کارا ہوو اے اللہ نوشکی عذاب تصفد آئی چی انکار کو انکار اندسنو کو دا بیاند مسلے نا سوشتی ری کرو لافظ بیر دیتا کرون سر لگئی نکلکو سے گتا از نجی تو سوش شے نجا پتا ما شے نکلکو سے گتا لکتون انکی صبر کرو امتناکو دنبیعو نا قلو العظم امتناک قلو العظم من بیان دولن ده این اگه امتناک دنبیعو ناک اگه تلس دی سکم قرآن کی ذکر کی دی او دا غیو عقیات کی ذکر کی. مطلب شر کتا سر خلق نیوزائی کی دی او خلق پتا اترازون شبات کے نتکر بسنگا سستیگ اما نرمیگ اما مدانت مکوا فصل بیل نوږه کوڅه ایګا لګسونکی لکشو همتنا دم یا رسول الله الوهي امګیا رسول الله اطلوان کو دیو داذاب ذرم څنګه لا تس تا جل لهم لا تكن چیزه ممایم کو ځکه نو سري پذر باندې شو دیوازي شو اکل خفغان ټول خلق مخارض دي اکل ظلم تشدد از سر پسری پیوزی نو آخر در حوامی موکے تلقین در سبریوکا نو دین سورتونوکے بیان در توحید و پزور سرا او دین سورتونوکے بیان در شبات تا مشکین رد دا غی او دین سورتونوکے نمونی در علاب نو ځکه آخر کے خصبر باند ختم کون نو کلکو سیگا سلنکے سلکو امتناک دام بیار احمد السلام آغای کلک شیو نیسو شیو آغای دنیا تنو کتلی یو زنګل کې خپل صدا یې اپروانه کوي او بل بل پوزي چاره راځي اپروانه کوي او تدانګي پروانه کوي نو لږ څوره مڅه کوي دا لږ مسای بیا څو بلا ها کې صدا با ام بیا هیڅ کس نه ده هیڅ نشاندار کلبلا هغه تکلیفونه مصیبتونه کې پیغمبر ام اسلام راغلو نو تربلا اس مثال له اگئی اور تا دنگلیو اگئی پا زوی چادر آخ کلیوان اگئی دنگل کی بالبچ کی خودیو کلکشا سو ریا تا مینہ تا بالبچ رکی چیارا کور میں خوشے دے وے لائنشم پا با دا با دای که دے خوشے دے وی ارمان دے نالایتا قوم گیر مجود و بزو خور پا با دا با دای که دے پا یری دی واسا مانا تایید و نصرد خواه رستا امداد کئی خصبر کلکشال اکسون تکلکو احمدناک یعنی دا انبیاونا اتروار مکو دی لده عذاب پردچی مراعب عمر کی عدو حیث شاد امانی نیست که زندگار امانی دا جاردانی نیست دو دشمن پا عذاب سخوشا دی دا عذاب پا مرد سخوشا دی دا زمان جندم جاردانی کونه دی سرو دی دی نزدان کی پیغمبر تکلک رسی گ اینتظار مو کو کاننون کوئی کدی کلجوینی مائی وادون مائی وادون مراد قیمت دا دا دا اوکد جون دا دا دا دا دا دا خوش آلائے بنگنے یا موٹر اداعی ششرت مسارہ پیخوڑا اداعی ششرت کی آمیلہ برسنی راکی ملچوندو راکی کوئی کدی کلوینی مائی وادون نوائی با دای دنگم نو ترکے مگر یوگرہ دردینا دردی یوگرہ مطیر اې نو سماحال موږ یو ګینټه راکړه یې نه دا له زړه به فنا شي تاسو فنزو سره خوراک کړئ دا هغه تا سماله دې اړه پته نشته تاسو په دې کاله اې شي جوړ کړې اې را رات مزراتو دنیا مو سراتو الاخره او مې دنیا مزراتو الاخره دنیا تکې کونه زاکر او دې دنیا خوشاله زاکر تکلیف نه دې او جلل نو کلک کلاچ دیوی نیمائیو دون، نو دنگو نی ترکر دی، یو گره درو دینا، دنیا کنگو نیو وقتی ترکر دی بلاق دا مضمونو دا رسیدلو، دا دی رسیدل تا تا، بلاقون لکا، تا تا موندر رسو دا مضمون چپلکشان آزده دی تیباسو خشارو تا مگورا، بلاق، دا مفرد راوله هذا بلاغٌ لك دامغن رسول ديتاکا هذا بلاغٌ بك دازي رسول پتا باندې چتدا مضمون فلمت اورسو کتل شي د الله بیان کئ هذا بلاغٌ لك دامغن رسول ديتاکا مونتا اورسو هذا بلاغٌ لك دامغن رسول دي پتا باندې مونتا خبر ته مصرا هذا الذي وئستم به دا مزمون چتا زپندر کش بلاغ کافیره تا زلرا بلاغ منار کافی هذا الذي وئستم به بلاغ دا مزمون چتا کراوو کښه په دې صورتونو کې نو کافیره دا رسول یا هاغه بلاغ من الله دا مزمون چې بیان شوه چکله شی ارادې کواتو کوي اچین شی دالان دی رسول الله رسول یا هذا علی بلاغ ذا مزون پیغمبر کتاب ته ویل شه متا باندې رسول دی دا شواک یو لږ کوم ذکر کوي اداره چنګوک پیغمبر دا په تاره رسول دی ان عبارت باقیږي مگر آ کما کیاو کام صورت کې اول صبح مفصل او اخر ترتیب سر بیان کے آخر کی ترغیب ایل القرآن بان گوه ہے رحمن الرحیم الَّذینَا کفروا ستوا عن سبیر امید و ایمانہم الَّذین آمد و ادو سال حاد و اعملو مانزل آدم عمد و اول حق مرابیم کفر آدم سیادین و اصدحظارهم دارگو بیانن الَّذین آمد و ادو سر بادل آدم و ادو سال په صورت مقصد القطال په سبيل الله تعالی موږ یې سره مرشد قرآن دا قیدره په ماسبقه سوره توکي وو چې کنه یسوع سوره توونه له توحید اچول لشي راغی نه پس د قطال سوره چرول لشي دا مساله انټیږي لشي الا فرض دی شي چې د رتاله تا لشي چې قرباني په دې مساله وشي یو الا را نو کې صورتونه کې دا به شوحات هي کيو شو نو دا صورت يو بوتله د پازې قطال في سبحانه تعالی چې مساله بیان کړه شو باد دا وای شو نو په کلار باندې کېني کوم خلک چې دې مساله مقابله کوي هغه سره جنگ وکاتو د دې صورت مقصد د قطال في سبحانه تعالی او په صورت د کوم سره آیاتونه دي مکه یونس آیتنا پکې تعال فی سبیل الله تغی بندی او اوس یونس آیتنا په حال کمناتین دي کمنات په یمانه پکې تعال کڅن چلول کوي چې دا شي او ترې لېشین چې پکې تعال ته تیار شې نو دې څنګه چلول کوي نو دې صورت الله وحلم کوي چې حالت تمنا چسين غوي ټول منافق پهلې خبره کوي لیکن عمل ته نه راو دي اګهسان چې کوهر وکړه پال کفر بعد البيان او بعده ذال القران پس دینه نه چې بیان شو دلائل قائم شو چې بعد نه شو او بیان کو هر ځای یامه کې ختم شو په ترجيبي دل قرآن اګهسان چې کوهر وکړه قرآن ا بندي ته خريداړ الله ري كتاب نو برباد شو زه عملونه قران نه خلق بندي الله وي دا غي عمل هغه هي کړه او خاني کابه جوړ کړي وا هغه له له اعمال کی کړي او ټول برباد شو یوه قران کتاب نه خلق منی کوي اګه سان چې مراله په قران عمل وکنه عمل نیک بيان کوي قران ایمان او پاو چې تا تن دل شه محمد رسول حالانکه دا حق دا ربنا والذین آمنون کے مجملن دکر شر نماند ذراکے مصرحتا نسکر دا افوالحق داوی تحقیدی اوکو مغلو بکی اللہ دین مصیبتنا سیعات ہم مصیبتنا افضل بکی دای حالت بالهم حالهم دا دیو جنا چاہا کسان چو گفر اوکو تابیشو دا باطل قرآن خود باطل بسروان شو دچې باندې په شروان شي نو فائدې عمل बर्बाद کی او ځکه قرآن تابع شو زه درپنځینه ده دانه کی به نه انلا څو کول چې کم خلل د قرآن تابع شه نو الله مسیوونه وجه لري او چې کم خلل د قرآن مخالف شو نو الله دغه ایمان बर्बाद کوي پس کله چې مقامو شي کافر وتا نو اهل پشتونو جی فذبو دربار ریکا کله چې کا قرآن نو چې ومانه نو کافر ته وخوانځيږي او مقابله ورکه نو بیلوا په لکه اغالین چې هغه په بیان کې نرمي او هغه سخته جرات ما مقابله کړه حتې کې چې قزوتاسو د کفار را دې نه پس لګي کای تل وسات تل چې کله کافر د کای ته نو لکه وتا نو د تره نه بعد یا انسان نے پردینہ یا تین فضیلت حاصل دی حتی جب پربر برکات حاصل ہے فلیبو ذربرکات حتی تذول ہر موزارہ وہ ال بیت پس ټوله دی راهي کولي آل حرب هر جنگ توي آل ال حرب جت وصلہ اور ذر دیزر ترے بجان کافر وصل کی او دېر گناہ تم زړه دې چې حاصل خپل کفر شل پیوی وسته تم وای غنا ته وای خبره باندې ځي اذرای چې لخوا یو بدله والی په خپلا لیکن لخوا امتحان دې څوار کته مسئله ته پاسیو کوي ځنه لخوا دې امتحان کولا د سې شي لیکن ازمائش دې بازو په بازو تېتال مقرر کو څوار کته چا سره مقابله لذیو کوي دې اغنسان چوي لشو پجينالای کي نه چرنه پتا کي الله دې مننه دا به کم عمل چې جاج لترو نو الله دا عمل دای خرابي ياغه چ نور نه کي کړی کړي لغه اجر با عزت ورکی فمن ذللا اجر دې شهدينوبه خيريت جنت لار بسمي کي دې جنت او شهدين آج کسان چې دا الله دين کي وښو او الله بزئیتا مهربانی ورکی اخرل کی حالت ته لئی بانو حاله او دن نو کی الله عزوجل جنتا عرفالهم او جنت چې کومه اقراء لیدره او حافظه دورس له اوس کی نیته وي او جنت چې الله خو جوړ کړی لیدره ته یې بها معنا صحیح او عرفه د تعریف نوم ده معنا بیانو آه جنات چې د الله دې درا عرفه د اورث چې کی اورث المس لمراث کوي آه جنات چاله دې کې لري او اورث د تاریخ چې کی نبيان کول نو د دې چې غن کړی یا ایمان والوں دین دار دې دین داره خو غواځه دین دار دې اژدبوسي صادق قدمونه لږبوسي همت وړ در قزمونه بوتل کی یا ملک و تاس پاجی آ قسم چې کفر وکبځي یاد تران نه شو قیمه پات شو حالات ته اله ابرباد شو دے عمل زه دې عمل غیاک انتواس ولات شو چې جی یاد تران له پات شو نور عمل سجده کوي او نور عمل جنه زده کوي اللهم لا تواس دا دیو جنہ چې په پرغم آشي چلاړای دلو الله داړی دلو جہاد نو دې شو نو دیو جنہ نو په باز خوای دیره مننه مستفی ورته ولی جہاد څنګه دې نې دې دنیا کې په سګوري سرنشان جام دا کسانو ته یې په خواو هغه په نو کړې مداوی مندل سوي غم مر الله عليه علاقہ ترا صلی اللہ علیہ باندے اغه کافرانو په وړاندې ځحالکنه دي نو چې کافر نه مراد منکر دي یاد چې jihad نه منکر دي دغه څه پرې اعتبار کوي دغه یوه جنا چې الله دوسه داخل تو چې منارې پځاد او کافرانو چې منکر دي یاد نه نيشته زلندازي کم خوي چې jihad نه منکر شو ماغیلندازي نيشته یا تینو نار لاز نبيي اخرت چې ما نار په jihad عمل وکني عمل نه jihad سره لړو دنه وګړيږي چې نتو نو تر اول وی دلانه ریولي او کسانه چې کفر وکړي په jihad دا کافوروک کافورو jihad سره نه ګټه شي دی اخوی پښان له کسانه چې فزنګ خوراحت کوي له تا ډنګر شي او زمانه لکنہ نگر کې خراج کوي شوټ کوي انور په ځای دی نو هغه انداز مشال دي دغه زمانه کې داسکول سرکاري بنیاد کې غوښښه خزول ورې مو لسی لاندې لارو د پاکستان یو هوف دراغه د لویو حکامو مې مشران د وعلوم pkg له راغوم د بود لگه دلو تحليمه القرآن اغیطا اوکتا ما تعداد صداره ماده دلو قرآن ورشی او سوقای مازو او تالا درزی قرآن مالک رازیم او تال حمد واعی ماوی یو بل سر او خندل چی ملاسب لها الحمد ورزی رو رای ورک خیم اما اطراق ما تعداد اخوذی جیر برا خبر در توقرا اتوالت اصنو او مهم خیر ده ما څنګه غوښتل چې او چې دا یو نو څداراتو هغه یو محكمة را کړه چې راکلوي ویلیجیټر سمون دا دا ایثار ویلیجی نمی زای چې کلیټوي دې د مسګر کلی اصلاح مورته یې سړی غوښتل ویلیجیټر سره راکړي کلی اصلاح کوي او ما قران کې د دې باندې چې سورث شته سمون نه ما قران کې ویل کېدې سورث ویل کې وینم ما د هغې رسول را چې قران د ناقص کتاب دی چې ذور اهم مزبن چې تاسو پاهې مشغولي على كل الطيب و قومه صفکې او قران کې اصلاح نیمو لپاره د ناقص کتاب دی غلیشو مانا قرآن <پارا> کیا سورت تا داگر نونو ویلی جائت دستانونویده منو ویلی من جائت غلی جا انگذائی که ما البلد وی داگر سورت البلد نو انگذائی که ترجمنا ویلی جائت آغی که اللہ انسول بین کلی لیکلی دی, دی ما تایتوه ما ادری انسول لی دی امیر باقصو کی چگه جفاکشوی اکلکوی اِنَّا كَكَاجِهُنِ الٰى رَبِّ كَتَرْحَنْ فَمُلْعَقِوِي چیز امیر جفاکشی اکلچی ناغسا امیر تی نامرد و سسمانی کون دین دا چیز آمدن زکاة خیرات پضایو لگی نزای سر قلق و او اطعامن چیومن زیمت سواتن سلطون اخلاص کن لجهالتن در سون شورو کن قرآن ناواخ لئی ننا چار سر تعاون امدادو کئی چاہا قرآن تا اجاز شی چاہا غصت خلاص شی دان جو سرے توجیر نا غم خلاص کئی ورجالت نا اخلاص کئی او دا پیسے یتین مسکین لور کوي چاہ پی سبق ہوئی دین اصل دارے چکل اداکار تکے نقرب و غطالان تانوئی و تواسو بالحق و تواسو نو امیر بداشی جاغ او بل خلد وبذرو بدل کیږي نا مرغو ته ودا وای چې خیر دې گزاره کوي رحم کوی دا دین سول دې یو بل ته وکت ماته دا شرط د تصوره وخت مجړی ته راکی په نن نه مې څل سعلیشم میا سعلیشم درې گیڼې څل سعلیشم درې گیڼې څل سعلیشم گیڼه کې ولېشم تر څینو کټونه او هغه څه د یو د ولستلس کسانه ټول متبر ما سورته ورکو په کلاړ یو یې منو لیکو ما جن ټایک یې نو یې جن تقریبا ما سورته بالاږي چې د کلی د اسلا ده اصول دي چې سورته کاټم شه ما تا وای ته د باندې کې سټي کې کيمرګي نو لندن کلاشم لوی لنستو کی پکار چیتا پروفیسر رو لگی اب قرآن گا سو خیلی دائسو قرآن کو چال موڑی دی نستاق در روکتے چیتا دے لوی لوی لنستو تل آرشان ماتا ایم انبیاء اللہ کرو کو پیدا کرنو بانڈو کی ازم دے بانڈے سا یو لوی حاکم متبر اگو لرودائی کروا لاغازی آراظر و رودائی تیار رائن یو بلتاوکتا و موخ تضاملانا شاورا سر زینو و اتده زین خود امام تار بجو خوشحاله شی خود زین چارو لائده سر بزین ما تا اتبا زی من سر ما زرد مل من امام و نکتنه زی منگنه تو من سر بخام خاجی لرم لوش میز لگی دلم چرگان دی تو تی که قسم قسم خراج کنم چار چا پیر اتولو دره دا لکا پولای خراج بوتل شادی که ناسی دی نیسی بوتل شادی پر او دیدن نو د... ما لرم و غیش رو دیدم نو ذر رارم کر که ناسی نو ما تایه ولی ما زکر لار و لائه اخرم نو ذر و غیشم لکہ قرآن کی حصولت محمد اغیی که اللہ فرمایی چداس قوم و قیلاتم چا غیب رغوان و انی خراج که زمین ملکی غوان پر اولاری که اپلارې شټون کوي نظر د غوانو نه خلاص نه کوي نه اما چې و مورانه نغې ته یو څه نوغې غلي شو ما سلام علیکم زړه دې غړي جوړه وره دا مزبان به خره استل د دینه زیاد د قسمت مرغ چې من مشردان ته وې یو کار کوي علاوه تعلیم او ويريجيك قللي اصلاح دي كله اطرسوا اصلاح دي كله سبقوا منه دي لي. قرآن انه دي وانه دير ده خطمكم دا اخو ده سميسال لك اني ايار نجد او يزدلل هذي جهون ما دعفه دي ملك دي بيت اسمتيرا خلتد دي اعرف صده غير مصود ومن الشقاع اتفرده بسرده دي, دي. ملق عليشن اتفرده مخلقه مشرقه او دعفه اتفرده اتفرده مخلقه مشرقه نمائی تاس راقیم اصدار که ایگو اوکو اندل ما اگر تایی تایی مران اکر کنه ما دیکھو تایی دوری دی پاتیاد در دی ما اگر داشا بیدی داشا جایلان دی دی دی ملک تریقام دارا کمولای اکاس رای تپوسیو که که پدی مضمونی سورت تا قرآن ویدی دانور دی ایگو آیو کار که او طریق یا کنون اکم اتا ڈا مقصد بدلی صرف خیت ای ڈور ضاید دلی دے چکر دے او بسری مقصد پا دنیا چھو ڈراز چاک او خیت اشوا ڈا غز آئے جہنم دے ڈیر دکنو نا دا مضبوط و طاقت کے دکلیس آگیا نا چویشن دے تو مکی ایتا شاہلے دا سی مضبوط کلی پخواہ ہوئی ڈا غی انبیاء شاہلی دے اړې لکونه مزبوطه اخري والا پومټو کې د کريسبا ده نه چې څه وي ته نو دا اندازي زموږه حالات نه ده ایماوي څه کوو اوس چې په دې باندې زرا دېرې زرا پوکان اوسون چې پتو هیږي پشانګا اچاره چې څه څه زباده مانی اته صفت پا جنت آجنت تلو شوئر متقیان اصرا، اغا جنت سنگره حالت پا جنت آره تلو شوئر متقیان اصرا فجر جنتی والی دی، دو ابونا چنبای بدویی، آسن دسن یسنن ده نبای کلی ده یعنی اون را پیلی چه شوئی نو غیر متقیم دا لاغمی مانا دا یعنی ذره ابو بانی تازه یار چې سره اسکیز متاله راځي اول یې به د شوزو نه چې نی بدل شي قوند دي شوزو ته قوند بدل کی نو به خراب شي اول یې به د شرابو نه چې لذت پورته اسكون کوت او اول یې به اصل, اصل مصفان اصل مصفا دې ته وي چې ګوبین په جان کې واچو او دا جان پور پورته را نو چې پورته نو ګوبین کې داسې زنه خراب دي یو دی گبین کی زج دے یو دی کی جول دا نا جول دا پا دیشی زج برگ آشی نا دا در پر چمتے بارو خوردو چا زج دے که نا دلان دی ساپ گبین دے نا آگر گبین دے پو بلو کیوارو از جول دلان دے پا دیشی دیتا حصل دا ایگر جنت گبین چرے نپ پر پاس زج دے و نپ پر دلان دی جول اشتے اولی وَبِنَّا صَافَ شَيْهَ اَدَيْلَ رَابْ پَرِي كَهَرَكْسَتُ مِنْ مِنْ مِنْ اَمَا فَيْرَتْ بَيْدِ رَبْنَا یو سَرَيْدَا دَا دَا دَا قَشَانْ دَا چَایَجْ همیشہ بھی پورکی